Cent Muy buena tarde, ven queridos escoitantes... E seguidores e simpatizantes benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia aquí no 104.6 da FM Radio Cornellá para todos vosotros dúas horiñas de radio en galego hoxe teño que disculparme diante de todos vosotros porque nun mesmo momentinho terei que achegarme a entidade para asistir a un evento importantísimo que é precisamente a presentación dun libro dun grande amigo que colabora con nosotros que... Mm, precisamente Armando Requeixo que pertenece a, o, o xurado do Certame de Poesía de Oxe que se vai a, a entregar os premios a, tar, a, a Nacea non? Eh, o 39 Certame de Poesía no restaurante Rosalía de Castro de Cornella a, a partir das a nove horas faremos a presentación do seu libro Literatura Insólita e por tanto temos que chegar ali, po, mm, o que facemos é eh, poñerlle música a todo o que nos vamos eh, realizando e eh, ao mesmo tempo, pois, debullando pouco a pouco o noso programa. Darxas gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ele isto non xaría en antena. Eh, eh, moitísimas gracias Armando por estar aquí, que ti serás o, o, o, con, o conductor do programa de despues de que te vayas ti. O condutor de hoxe, benvido, moitísimas grazas. Eh, pois, benvidos amigas e amigos. Eh, seguimos aquí en Cordellano 104.6 da FM. Así que señoras e señores, si en vostedes benvidos. Vamos a poñer un boqueiño de música para coller a primeira convidada, que Sí. É Chelo Pampillón, unha gran muller eh, moi activa e sí. e eh, eh, además artista. Vamos a dar Baixamos a música para recibir a primeira convidada, nada menos, nada menos que Chelo Pampillón. Muy que bien. vais a presentar en as horas, xa verás. Sí. Eh, eh, fala de teatro, eh? Uy, que xa ben, ben, que ben. Moi boa tarde, Chelo. Moi boa tarde, que tal? Ben vida, moitísimas grazas por atendernos e eh, eh, felicitacións por o traballo que estás a realizar. N non somente por él, sino tamén por ese que, que nos chegou aquí a redacción. Aquí hai fab, as favas a caldeiradas. <risas> bueno, pois sí, é unha da, das numerosas montaxes que, que temos na, na FEGATEA, na Federación Galega de Teatro Da que tú eres presidenta, claro Da que tú eres presidenta, claro Da que eu son presidenta, vale. sí, señor Pois é, sí, déno Menos máis que hai unha molla que é presidenta Bueno, bueno, é eh, eh, importante eh, <risa> Bueno sí, eh, eh, Non coides, aínda cando Cando mellor vamos eh, Medio en broma, medio en serio Alguén di señora presidenta ou tal A xente, curiosamente, sí que se volve Pa ver ah. eh, cale a broma, non? Sí, sí, sí, sí Bueno, sí. non, home, a ver os madrileños teñen presidenta. Te calaro, e tanto. No, no. E, nos, e, e nosotros tamén, vamos, eh, o, o importante, eh, vamos a Iso. decir que ese traballo que está facer nesa federación ten moito que ver co teatro de aficionados, non? Ten, ten moito, non, ten todo. Non ah, somos yeah. a Federación Galega de Teatro Aficionado. Claro, claro, uh -huh. claro. O sea, que quede clariño, o sea, que non é que teña algo que ver. Teno yeah. todo. Esta federación naceu por é para o teatro amador para o teatro mm. afesionado sí. mm, mm, mm. bueno eh, eh, montades moitíísimas actividades para poder eh, que, que non solamente as facedes en Galicia sino tamén en Portugal eh, a chegar de voss tamén a Madrid teño entendido etc Bueno, eh? temos eh, que dentro da, da federación temos distintos proxectos temos os circuitos que sos... Eh, si que nos movemos eh, pois dentro das catro provincias eh, mm -hmm. se, fa, se fixo este ano un total de 23 circuitos por toda Galicia eh, Pero logo temos outros proxectos, Un deles que é o Platat Ese é o que ten que ver co que ti estás a dicir Que eh, é unha plataforma de teatro amador tamén Que temos co, co Norte de Portugal Coa Federación de Castelo e León A RGT que es revista Galega de teatro también forma parte de esas cuatro patas que, conform que conformamos o plata. Ah. Eh, então pois si, sí, movemonos, claro, movemonos por por León, por mm. Portugal e eh, por Galicia, moi mm -hmm. feito. Muy gual, estupendo. Alegróme moitísimo, de verdade. Eh, o tempo na na radio corre demasiado, eh, se, ya é Sé demasiado curto. Eh, eh corre demasiado por ya. Por aí escoito unha voz que a, a, a máis catúa a quen é a outra a, voz? O no? No meu compañeiro, Armando, que é o que tamén axuda a co dirixir este traballo de ah, de, ah, de Pois pues, teo ah, Armando, un placer falar eh, con vos. De mi en, en galego. Bueno, eh E, e Curtiña a nosa a, a nosa mm, charla de hoxe pero eu, amor e, de volver outra vez e iniciada porque me... eu quedo con fame No eu tamén, eh, <risas> pero sabes por que te digo que Curtiña porque resulta que hoxe temos a entrega do premio de, de poesía Rosalía de Castro o 39 premio de Rosalía de Castro de Cornellá e a min recorrer Clámanme para poder achegarme ali E entónces eh, teño que deixarte eh? Así uh -huh. que escoitaré des campanas de bastabales Cando vos sollo oh. tocar oh, Corro me desoidades oh. <ríe> sí, sí, sí. Cando vos tocar, tocar campaniñas, campaniñas Sin querer torno a chorar sí. Cando Cam. de longe vos sollo Penso que por min chamades E das entrañas me doio Doio me de dor ferida Que antes tiña vida inteira. E hoxe só queño vida, media vida. Adeus, entón, ata a, outra ocasión, no, ata outra ocasión. Seguiremos que non vai en muy bien, muy tarde. Eh. Seguiremos en contacto, reina. Muitísimas grazas pues pola atendernos. Venña. Grazas por espallar o noso a nosa mensaxe. Moitas grazas. Ata Moitas Ade, te Ade. con música, veña. Ah, pois que ben. Ben, no, hombre, non poderia máis. <risas>